Тепер можу цілий тиждень без перестанку гупити на тренуванні з хлопцями і допомагати бабусі з дідусем увечері поливати город. Хоча, якщо вже чесно казати, мені дуже хотілося б мати отой фотоальбом, у якому я запросто стояв би поруч із рідними, усміхаючись на всі свої молочні зуби. Хист А ось іще одна історія про футбол. У нашій команді всі мали футболки з номерами всіляких там відомих футболістів, крім Романа бо він був тренером і розповідав нам про тонкощі та прийоми, яких набрався в дяді Саші. І ще крім мене, бо хлопцям ці футболки привіз тато Вова Борошкевича з Чернівців. Ще давно, коли мене не було на зеленій. Хлопці в них гупали значно краще, аніж без них. Ніби справді ставали отими, прізвища яких мали на спині. Вова Борошкевич, наприклад, якось забив мені гол від центру поля так, що я спочатку зловив м'яч, а потім загодів із ним у ворота. Сорому було не сказати словами. Після того випадку я вирішив, що мені теж потрібно мати таку футболку з першим номером на спині. Мені здавалося, що від цього я стану краще гупати і менше пропускати голів. Це дуже важливо, особливо в контексті матчу проти Одеської, який уже коло носа наступного тижня. Треба бути до нього готовим. Дідусь сказав, що нам обов'язково потрібна перемога. А нічия, запитав я. Ні, у спорті треба тільки перемагати. Нічия означає нуль. І з ним далеко не заїдеш. Розумієш? Ми попросимо бабусю, аби вона нашила тобі на спину оту одиничку, щоб ти краще ловив м'ячі і не почувався відірваним від команди. Наприклад, у нас на кораблі всі мали такі смугасті сорочки з емблемами, і вони нас дуже гуртували. Ми були справжньою командою. Бабуся сказала, що це якісь дурощі і забабони. Не може людина гірше чи краще грати через те, що в неї якийсь там номер на спині. Для цього треба мати хист. Тоді хоч боси, бігай полем, усе одно гратимеш добре і не будеш вигадувати всілякі там неболиці. «Що означає хист?» – запитав я. Бабуся сказала, що хист – це коли ти дуже оригінально робиш якусь справу, і всі хочуть робити її так само оригінально, як ти. Але в них зазвичай нічого не виходить, тому що Бог дав їм іншу оригінальність, яку вони мають у собі знайти і розвинути. Я, чесно, не впевнений, що якось дуже оригінально гупою м'яч. І чи взагалі може бути якась оригінальність у цій справі? Це ж не картини малювати, правильно? Краще я буду футболку з одиничкою на спині носити, аніж покладатимуся на хист, якого в мене може і не бути. Це точно не буде зайвим, навіть за умови, що я можу виявитися, дуже великим оригіналом і все в такому стилі. Бабуся розклала машинку під вікном, дістала мою білу футболку і заходилася вишивати. Я чекав. Час тягнувся, як мед у зимку, коли його ложкою дістаєш із банки, щоб додати в чай. Поки бабуся вишивала, я ще трохи подумав про те, у чому може бути оригінальним. Якщо дуже коротко, то цих речей іще менше, аніж тих, які я створив власноруч і з якими колись міг би зустрітися. Ось вони – співи і фантазія. Щодо першого, я майже на 100% упевнений, що в мене хист. Учителька співів навіть відібрала мене до шкільного хору після того, як я співав у неї на уроці доре доре до, мі, до». Вона сказала, що вперше чує, аби хлопчик співав отаким тонким голосом. Щодо другого, мені здається, у цьому я теж великий оригінал. Моя віра в це дуже посилилася після того, як я лінувався і продумав вікторину з географії. Може, колись я навіть став би вигадником різних ігор для радіо і телебачення. Щоправда, я не впевнений, чи такий взагалі існує. Бабуся мене збентежила цими розмовами. Я добряче розхвилювався. Думаю, хист якось дуже тісно пов'язаний із можливостями. Мабуть, треба частіше на вселяке наважуватися. «Як от і з гупанням. Тоді я матиму більше шансів віднайти свою оригінальність». «Тримай в руках футболку. Вона не зовсім така, як я собі уявляв. Треба було не уявляти, тоді не стояв би зараз із цим дивним виразом обличчя». «Тобі не подобається?» – запитала бабуся. «Подобається. Вона дуже оригінальна». «Гупай на здоров'я», – сказала бабуся. «Тепер ти – повноцінна частина команди». «Дякую», – сказав я. Чесно, я не знав, чи варто гупити у цій футболці. Вона була без прізвища на спині, тільки номер вирізаний із тканини та прошитий бабусиними руками. Але мені здається, що бабуся бабусі був неабиякий хист до всіляких таких речей, вона робила їх так само натхненно, як я співав або фантазував. Думаю, я би дуже сильно засмутився, якби хтось знехтував піснями в моєму виконанні чи іграми, які я дуже любив вигадувати. Я одягнув футболку і побіг на тренування. Дорогою я радів, бо відчував, що тепер стану таким, як усі. Мені стало цікаво, а під яким номером грає Бартес?»